В путь подалися вони, і з лотофагами стрілись небавом. Жодного підступу ті в думках проти наших не мали товаришів, та дали вони лотоса їм скоштувати. Тільки як хто споживе цих плодів, як мед той солодких, той ні вернутись не хоче, ні звістки про себе подати. Так і вони залишитись поміж лотофагів бажали, і лотоси там споживають, а вертати не думали зовсім. До кораблів селоміць привів я назад їх, плачущих, міцно зв'язав їх і кинув під лави на суднах доладних. Іншим супутникам вірним звелів я негайно сідати на кораблі наші бистрі, щоб лото саласо, споживши з них, Не забув би хто-небудь вертатися з нами додому. До кочетів вони швидко зійшовши усі посідали І веслими сидячи в ряд посивих ударили хвилях. Звідти ми далі тоді попливли із засмученим серцем. Згодом у край гордовитих кіклопів, що правди не знають, ми прибули, в усьому цілком здаючись на безсмертних. Ні ораниці не орють, вони ні рослини не садять. В них і без оранки, бо і не сіяне все виростає. І ячмені, і пшениця, і лози в вино виноградне в гронах розкішних дають, що примножує зев з їх дощами. У них ні законів нема, ні нарад, ані зборів народних. На верховині високій, у горах вони проживають, в диких печерах глибоких, і кожен дружиною й дітьми владно правує і до інших нікому з них діла немає. Вбік от затоки морської там є острівець невеликий, що недалеко й не близько лежить від країни кіклопів. Лісом укритий на ньому, там безліку диких пасеться кіз, та ніколи ще їх не полохали кроки людини. Жодного там не бувало мисливця, що крізь непролазні хащі з великим трудом на гірські верховини виходять. Ні пастухів там нема, ні дбайливих нема хліборобів, нива, орана ще, і не сіяна там удовіє. Праці, не знавши людської, і годує лиш кіз мекотливих. Ні кораблів із червоними грудьми кі клопи, не знають, ані майстрів ще не мають вони будувати спроможних їм міцно палубні судна, щоб всюди на них роз'їжджати, в різних, бувати, містах, серед різних людей, як звичайно роблять мужі, що морем спілкуються поміж собою. Забудувати й цей острів їм теслі зуміли б майстерні. Зовсім, бо він непоганий і родить усе своєчасно. Стелються там килимами над берегом сивого моря луки вологі, м'які, і пагорки є виноградні. Є й для ріллі рівнина, де з засібу можна багатий часно зібрати врожай. Бо в ґрунті там досить є туку. Пристань є зручна, де й линв не потрібно ніяких, Не треба ні якорів кам'яних закидати, Ні прив'язувати судна. Можна причалити їх і лишити, аж поки не схочуть, Далі пливти мореплавці, як вітер повіє попутний. З краю від пристані струмінь водою прозорю плине. Б'ють там джерела з печер, а навколо ростуть осокори.